پاند تاکي کي کی، ترابلش کي شداوس بيروت ته د دې شين کي د 20 کالوب شاوخوا کي خپل حاکمیت ټين کي د دې هم د عوامل دي هغه عوامل چې تاسو ته په دوه ټکو کې خلاصه کوم اول دي د سیاسي عامل د پوهې کڅم مالیکه لای او ديني عامل دي سیاسي عامل د تاسو وانه تاسو له مشر عربيا د ادم اسلام هغه اول ورځ تر راوږه زی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 او دلته دغه دغه د اسپانیا شو اوس ادوي دا اندلس شو بلته مسلمانانو خپل دولت جوړکه نو د مسلمانانو سر حددونونه غرب غلب کې تر مراکش شو تر اندلس اندلسپې ورسدل او په شرق کې نو را دا عراق فتح شو ایران فح شوو خورافان او افغانستان فح شو او مورران نه هردانې نه دا ستانونه جو شو پاکستان او بکستانو کاافاقستانو کارغجستان او دا فح شو بلکې دغه شرقیې ترکستان چې نره په سینکیان شنکیان د شینجه وی اروپا دی او معنی دا نه یز مته څر زمین جدید دا چې چنای نه ونی ولا لته کې نو بیا ور باندې شنکیان نو ملي دغه د یا د شرخی ترکستان سطحه دلته د چین مون مونستر او رسیدل مسلمانان قطعهبه د مسلمانې باهلي یو سفیر راولې خپل دلته د چین امپراتور سره د مذاکرات لپاره پرتونی چیاو سلمانس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 څګه نو غو نه پيغام شرټ کیږي ورته که موږ غواو وکړو موږ دا چالانو دغه موږ زهره ته نه واغلی شپږار بلاده واخل مو که دا خبر میومنه نه موږ دا چالانو موږ که څکل هغه په دوه موريجان خبر ونهم بیا ششران خو د حساسیت د تاریخ او امنیت د له 44 سنه ایله چې شپه وکولم پدري موږ چې بیا امپراتور سره د ملاقات په پروارغمن نړیوی د ځشتي جنگ جامع چولې بلکې ټول هم د جنگ سره راخستې وې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 راغلي دي ما ته یو هم بر دا را تهدي ني چې ته دا و کوه بلې هر در را ته چې سب چو کووم ته کاه ما راغلي یو هم دا را تمدي چېته و کوه بلکې هر سب چکووم هلته غ اههد تا کوی کمم یو غ هد ش سب چوکووم ما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 چې څو کانديږي کدل هغه نه دی بلشاهه تاسو د بلچانی مرسته غوښتل مثلا ابو العباس صفاح او ابو ال ابا منصور اگر ابو منصور راغی او بیا مهدی راغی بیا او بیا زمانه راغله او بیا د خلک شرایط نو د دې مشکل دا و چې دغه امر یې دغه بافانه تاسو مصر متوجی اسه کانه د ابافانه د امويانو په رنگه ولکه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 په ورساسه په تاریخ کې موږ تاسو اول دې تاهیرانو د یوې مملکنو، ای حسین پوشنگی دغه د اولادې نبی له شوه چې ته هم په دې کې اوس براینام خنور په دې شی کې خپل دولت جوړوله، نو دړي دولت شو. تاهرې ورته د کراکارا د اباسیان چې نور هم کمزوري شو، لږه دې شهر د خپل عرب شم نظر د ذکر د دولت اهلییت د قيادت ته کمزورې شو، نو دې څوک کړو چې د ترکستان او د ترکمنستان او د قافکستان او د د کارغجستان او بیا اوسی د د ح د شخ ترکستان ددي سیمه نه ب غلاان خریدارې کول غلامان او بیاې دا ستل او دو ب نه به د اشکرري کوله نو دا چېکرري کوله بلکته خو د دو ور کولی بیا جنې ته وررسېدل بیا زه داسې راغه چې خللیص ده ت برام یوسمبل په شکل بندې ماوررک او بان چې خلله پاچه ک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 نو اباخي دولت ته کمزورې شو کله چې اباخي دولت کمزورې شي خلاصې خلاصې ته استوامه ايو اباخي خليفه هغه دلته د ایران په مازندران کې الته یو څه دیلې مرتوايي په یو كورونې را پیدا شوه دیلمیان يا بويهانو مرتوايي بني بويه هرتويي اغي وش يګان د تورې د هغه خواندانو د ماتو دي بازو د تری او د غیریت د حمت خاوندانو او دا د ایراني او برخه داونی ولا کرااب شپاخله تر دوشي د بغدات شوخواته را ورسې دل د بغد شوخواې را وورېدل نو بیا بغداد بغد اوغ ته ویللي سپ داس چلوکهه چې منتهله حکومته او د واکوو ا اختیت سره اوسپار خ د خللیفه به تی من به د تورکانو له بلانانه د غلامان چېپ دي اوس د تا په چک دا نپارې دي کلم ت کلم شي کلم وژې کله خبره باندې من بس ددونه به منه تااس خلاصکو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 بیا چې یو ځل چې دا غرل نو غوښه اهله کله کله داسې مفتاح کولې او ها تر دې چې بغداد ته ورسېدل چې بغداد ته ورسېدل نو دی دی بغداد د حاکم چې هغه د سجستانو مشر فغري بیک دایره او غته غسه خبرو او بیا غته فغري ورته سره او چpano ورته ورته ورته ورته وکړه او بیا هغه د خپل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 د دې تانیس علامه چې د غمننده په اخر کې د بیګ سره چې مين ولګان بیا چې ته جوړیږي بیګم څنګه جوړیږي نو مشر د بیګو ښځه وایي بیګم او دا مشر مشر بایخان او د خان, خان سره چې مين ولګي بیا چې ته جوړیږي خانم ته جوړیږي نو د خان مانس د خانمو ووس هم خلک مانس د خانمو وایي کنه او د بیګ مانس د څه شو بیګم نو دغه هغه چې وصل جوخيان دوی mesti chal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 وستي دي دي خواته د افریقایي دي خواته په د افریقایي کې دولت هغه حاکم شول شیاغان او بعیدیان شورتوای بعیدی دولت یا فاطمی دولت شورتوای د اسماعیلیش یو د څو سو وکړه دولت حاکمیت درلوده بالکل د افریقایي دي غنه بیل کړی دي شیانه بیل کړی خلائفون د ځان ته حکومت ځان ته مذهب ته حتی دین ځان ته حتی یو خو بک حاکم به امر الله هغه ځان په خدایو اعلان کړي چې ذاته خدای ويمه معوذ هر څه زېما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 دوی زبر د چررسان وه بسس چرفیانو چې په چرسو کې سری میشهکه او بیا به داې مشي په حالت ک ی یو یو کارتهوادار کو یو ضایه به ورغلیږ د الموت په نام دادي د د ایرانه د ترکیې ترمنشه کوم صحت پر دلته دو یو خپل پرخت درلوود حسم به ن صبا دا مشر نو د حشاونه په نامه دا دو یاد شوي دي په تاریخ کې د محمه په نامه دا می شو محمه س خپشانه توي دوی د سری جا کوي لکه داکونستان چې دي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 اغه زبردست لخت دي ځان سره د بلادو یم بدري او دا له رلي او نه د ادشتو ځنګلونو د وېسلاتولو او التبيدي ختمول خارېج به راپور تاسو د هیڅ په شکل کې زمیندقان د بلې شفتنه په شکل کې اسماعیلیان او باطینیان د بلې شفتنه په شکل کې اندر دولت شیاګان د بلې شفتنه په شکل کې مختلف قسم شفتنه را پیدا شي دغه شفتنو مسلمانان په دینی لحاظ باندې سره ټوټه ټوټه کول